Kira Tanzania ashiriki kuelekea utekelezaji wa yaliomo katika dhira ya taifa ya maendeleo 2025. Mwaka huu kauli mbiu ya mwaka huu inasema zalisha za kwa tija mazao na bidhaa za kilimo, mifugo na uvuvi ili kufikia uchumi wakati. kati. Kauli mbiu hii inalenga kutoa msukumo wa pekee katika kuweka kuwekeza kwenye kilimo chenye tija ili kuongeza uzalishaji na hivyo kukuza uchumi wa nchi katika kutekeleza azima ya serikali ya kufanya nchi iwe ya viwanda na kufikia uchumi wakati. kati. Naomba wananchi kwa kipindi hiki wachukue nafasi kuingia hapa kwenye maonyesho ili waungane na taifa, kujifunza namna gani na, na kujarimisha namna gani Tanzania ya viwanda inaweza kutekelezwa kukutia kwao. Tunataka kila mmoja wetu washiriki kufikia azma nchi yetu Tanzania viwanda azma nchi yetu ya kufikia uchumi wakati ili sasa nchi iweze kuhimili ushindani wa kimataifa bwana nchi tunazungumzia tija katika uzalishaji lakini ukiangalia hebu tuone hali halisi iliyopo katika mkoa wetu wa Kagera kwa upande wa wazawa landizi kwa Kagera kwa wastani tunalima eneo lenye ukubwa wa hektar, laki moja 172189 na kuzalisha tani yule moja la 50 kwa tija ya uzalishaji wa tani nane nukta saba kwa hektara matumizi ya teknolojia ya kilimo inaofaa yanaweza kuongeza tija kufikia tani 15 badala ya tani saba kwa hekta. na uzalishaji wa wastani wa takriban tani milioni sita karibu mara mbili ya uzalishaji uliopo na haya yote tunaweza tukufanya baada ya kutembelea maonyesho haya kusikia wataalamu wanasema nini katika kuongeza tija ya uzalishaji kwa maana nyingine kwa zao la ndizi Tunachozalisha ni nusu kwa maana ya tija. Ninaomba wananchi tuzangatie kuongeza tija katika zao la ndizi. Kwa upande wa zao la mahindi, kwa wastani tunalima eneo lenye ukubwa wa hekta laki 114,055 na, na kuzalisha wa tani watani laki mbili na elfu kwa tija ya tani mbili moja kwa hekta. Matumizi ya teknolojia ya kilimo linalofaa yataongeza tija ya uzalishaji kufikia tani 4 kwa hekta badala ya tani mbili moja kwa hekta. Na hivyo kupata wastani wa takibanani elfu ambacho pia ni karibu mara mbili ya tani zinazozalishwa kwa mwaka. Haya yote mnaweza mkayapata hapa katika viwanja vya maonyesho ya Namna gani ya kutoka sasa katika hali ya uzalishaji ya sasa kwenda maradufu ya uzalishaji katika maeneo yetu. Kwa upande wa lampunga la mpunga kwa kwa mfano angalau kidogo kiasi fulani hali ni nzuri. Sababu tunalima eneo lenye ukubwa wa hektara na kuzalisha wastani wa takribani tani 30000 kwa tija uzalishaji wa takribani tani 3.2 kwa hektari tuko chini kidogo inatakiwa awe tani 3.5 lakini angalau kidogo tumeikaribia kwa upande upande wa zao la mpunga zao la mhogo ambalo mwaka jana sana wananchi wetu wajikite kwenye viazi mihogo na kadhalika Tija uzalishaji zao la mhogo sio nzuri kwa vile kwa wastani tunalima eneo lenye ukubwa hekta 76000.9 na kuzalisha tani nane kwa tija ya uzalishaji wa tani kumi tatu kwa hekta badala ya tani 20 kwa hekta bado na fursa kubwa ya kuzalisha kwenye eneo ili la mhogo lakini kwa upande wa viazi vitamu uzalishaji wa viazi vitamu ni mdogo kwa sasa tunalima eneo lenye ukubwa wa hekta 130.5 na kuzalisha tagro ya bantani kitatu kwa tija ya tani 9.8 kwa hekta badala ya uzalishaji wa tani 20 kwa hekta. Tuko chini sana lakini bado fursa hipo kama tukizingatia utaalamu ambao tunaupata hapa katika viwanja vya nane. Gwananchi nane. kwa upande wa Maharage. Uzalishaji tunazalisha tani laki moja kwa tija ya tani 0.7 kwa hekta badala ya 2.5 kwa hektar bado pia tuna fursa katika maeneo haya na kwa kweli mkoa wa Kagera kama kweli sasa tunataka kutoka katika ile ranking ile ya kwamba mkoa wetu ni watatu kutoka chini katika hali ya kiuchumi lazima na ni lazima kwanza wa Tanzania wa Kagera wafanye kazi kwa bidii kwa juhudi na maarifa na lazima wawe tayari wawe na dhamira ya ya kutosha kabisa ya kutaka kutoka katika hiyo witwa watatu kutoka chini na kwa kuwa fursa zipo hiyo inawezekana lakini kubwa ni kuzingatia utaalamu unataka nini hapa swala ni kuongeza maeneo ya kilimo na kuongeza tija katika uzalishaji kwa kufuata utaalamu ambao katika nane nane, tunaupata wakati wote wa hizi siku nane. lakini pia nitoe wito kwa watendaji Halmashauri zetu lazima sasa tuchukue hatua za makusudi kwa takwimu hizi kwenda kufanya mageuzi katika sekta ya kilimo ili tuweze kuzalisha kwa tija lakini vile vile kuongeza eneo la uzalishaji